الحمد لله نعوذ و نستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله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 خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَشَّرَهُمَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ كَثِيرًا وَنَسَاءَ وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَأَرْحَامَ بِاللَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلُحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ama bagaimana? Fina aspek al-halif kitab Allah, ukiar al-halif hadi Muhammad ibn Sallallahu alaihi wasallam. Syir al-amuri muhdatatul, fana kala muhdatul bid'ah, kala bid'ahun zallal, kala zallalun filna. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati di dalam rahimnya Allah ialah dibagi yang mulia ini. Alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarhu Lemantilatibat al-Hadi ila Sabiul Rasul, dari Imam Ibn Daud dengan syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Saudari dan saudara fillah rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Apabila beliau mengomentari hadis-hadis Nabi yang banyak dislemetkan oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar di antara yang tersebut inna Allah yahzilu ila samai ad-dunya wahadits inna Allah yura fil qiyamah. Huwa asbah hadith al-hadith <coughs> hadis-hadis yang seperti ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia Kemudian juga hadis sesungguhnya Allah dilihat pada hari kiamat akan dilihat pada hari kiamat dan yang semisalnya maka beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani hadis hadis tersebut nohi nundingana wa ushabbiha la kaif wa la kita beriman dengan hadis hadis tersebut kita membenarkan hadis hadis tersebut tanpa dengan menanyakan kaifiyah dan tanpa menanyakan makna hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqwallahu waqtifillah asmi Allah wa iyakum kita sampai pada pembahasan yang terakhir dari perkataan ini yaitu wala makna la kaif wala makna Tanpa menanyakan karyfiyahnya Dari sifat tersebut Bagaimana sifat tersebut Dan juga yang kedua Tanpa menanyakan Makna hakikat Makna sebenarnya Ilmu yang ada di sisi Allah SWT Hakikat yang ada di sisi Allah SWT Al-muralu bihadihi lafbah ay al-ma'na Alladhi yufassirhu bihi Al-muntadi'ah wahwa ta'wil Maksud daripada tanpa menanyakan makna adalah makna yang ditafsirkan oleh Abdul Abdullah, yaitu takwil, yaitu mentakwilkan dari makna apa adanya kepada makna lain yang tidak dijelaskan atau tidak terkandung di dalam dalil tersebut. Lebih murah dunia firmannya al-Qur'an, tetapi perkataan yang ahmad tidak dimaksudkan. Menafikan atau menolak makna yang hakiki makna yang sebenarnya fainama'ana ma'ruf ma sebagaimana buah yaqulu alimam mali karena makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ma'ruf makna yang sangat dikenal makna yang sangat jelas maka imam mali bertanya tentang al-istiwa Beliau menjawab al-istiwa' 'alum bahwa bersemayam itu diketahui jelas maknanya. Wal kayfu majhul tetapi pertanyaan bagaimana bersemayamnya Allah maka itu majhul tidak diketahui yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala karena Allah dan rasulnya tidak mengabarkan. Wal iman bi wajib beriman kepada istiwa' Allah Bersemayanya Allah Subhanahu Wa Taala wajib, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengabarkan dalam Al Quran, dalam banyak ayat, dalam tujuh ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan makna istiwa. -Rahmanu ala al Rahmanu Alal Asistawa, Thumastawa Alal al As. Ya, maka banyak disebutkan di dalam Al Quran. Wasu'adu Anhu, eh Anil Kafiyah bid'ah. Kata Imam Malik dan bertanya tentang Karifiyah, tentang bagaimana sifat tersebut Bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah perkara yang bid'ah Yang tidak pernah ditanyakan Oleh Rasulullah dan para sahabatnya Sehingga menanyakan tentang bagaimana Sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Perkara yang bid'ah Perkara yang tidak pernah dijalani oleh Para asal-fusoleh as Ehwani wa hamtifiila azan yarmahuayyakum sehingga jelas bahawa maksud daripada wala walamakna dan tanpa menanyakan makna adalah makna hakiki makna yang sebenarnya yang ada di sisi Allah Subhanahuwataala. Bagaimana sebenarnya istiwa tersebut maka ini yang dinafikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal perihal Taala. Kenapa dinafikan? Karena Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan hakikat ya apa yang sebenarnya dari sifat tersebut tetapi secara zahir makna yang nampak wajib bagi kita untuk beriman terhadap sifat tersebut sebagaimana qauluhu fa makna qaulih ma wa la makna al mana alladhi yuridu al qulal wa huwa ta'wil Sehingga maksud daripada ya tanpa menanyakan makna adalah tanpa menanyakan makna yang dimaksudkan oleh ahludz dhalal oleh orang-orang yang sesat. Wa huwa ta'wil maksudnya adalah menanyakan takwilnya. Menanyakan bagaimana hakikatnya dari sifat tersebut. Mithlu ta'wil al-yati bil qudrah wal maji' bi maji' amrihi. Seperti tawilnya tangan ditawilkan dengan kudroh ditawilkan dengan kekuatan maji kedatangan Allah, ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala datang pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala ya turun di langit dunia maji datangnya Allah artinya adalah datangnya perintah Allah itu tawilnya andul bolar ta andul acarul Wa nuzulu bi amrihi turunnya Allah ke langit dunia ditakwilkan dengan maksudnya adalah turunnya perintah Allah wa ma asbahata dika dan yang sejenisnya dari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka takwilkan wa hadhihi 'anil ja'a biha hum Bunuh nafiah makna-makna yang seperti ini mereka yang mendatangkan sedangkan kita tidak pernah ya menafsirkan uh, dengan makna-makna -ma tersebut karena Nabi saw tidak pernah menjelaskan ya hakikat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa taala tersebut. Walasat hia makna yang di aradah Allah subhanahu wa taala karena makna yang mereka sebutkan bukanlah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya fa huwa la yurid nafya al-ma'na alladhi huwa ma'na al karena Allah Subhanahu wa taala ya atau kembali kepada Imam Ahmad karena Imam Ahmad ya tidak menafikan makna dari makna al-kalam di dalam bahasa Arab Makna perkataan di dalam bahasa Arab Ketika Allah berkata Allah berbicara Maka secara bahasa Arab jelas Berbicara itu menyampaikan Sesuatu dengan bersuara Itu namanya berbicara Wa inna mayuriduna fiyal ma'an al-hadith Ma'ana al-muhdath Tetapi Imam Ahmad menafikan Imam Ahmad menolak makna yang baru, makna yang dia adakan oleh mereka, ya, makna yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya. Lainlahu yaruntu alahtadi'ah, karena Imam Ahmad posisinya sedang membaca para para makhluk bid'ah, bahwa yarudul makna Allah di kasaqku ahad, sehingga Imam Ahmad menafikan. <coughs> Imam Ahmad menafikan makna yang mereka maksudkan dan makna yang mereka ada adakan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fil Allah wa akhwati fil Allah, rahimahumullah. Selanjutnya, fala ya ta'ala cubih dengan ibar manjuridu atau Maka apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad? Sesungguhnya ungkapan tersebut La ma'na ma wa la kaif La kaif wa la ma'na ma Tanpa menanyakan kaifiyahnya Dan tanpa menanyakan maknanya Maka Itu tidak berkaitan dengan orang-orang yang ingin talbis Ingin mengacaukan pemahaman Yakul imam ahmad mufawwid Ya mereka mengatakan bahawa Imam Ahmad itu mufawwid Mufawwid artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya punlah makna pada perkataan Imam Ahmad yaitu la makna tidak ada maknanya. Ya menolak menanyakan maknanya. Wahabi, Torikotun Mufawwidoh inilah jalannya kelompok sesat yang namanya Al Mufawwidoh. Mufawwidoh itu artinya menyerahkan. Ya Mufawwidoh artinya menyerahkan. Wal Imam Ahmad ليس من المفوضه sedangkan Imam Ahmad bukan dari kelompok yang sesat yang namanya Al-Mufawwidah yaitu yang menafsirkan kepada Allah. Kul minan mufawwidah fil kayfiyah akan tetapi Imam Ahmad beliau adalah mufawwidah di dalam kayfiyah ya menyerahkan maknanya pada perkara Kaifiyah Pada masalah Kaifiyah Menanyakan bagaimananya Maka itu diserahkan kepada Allah Bagaimana hakikatnya Maka itu diserahkan kepada Allah Li'an Kaifiyah ia juga tahu karena kafiran itu bahkan wajib untuk diserahkan kepada Allah. Ya, kafiran tentang bagaimana, bagaimana hakikatnya dari sifat tersebut itu harus diserahkan kepada Allah. Amal makna luhwih, fadhah wakil la yufawwadu bal yufasraru yubayyam. Sedangkan makna secara bahasa, maka itu maknanya jelas ya sehingga tidak diserahkan kepada Allah maknanya dan ya, ketika Allah datang pada hari kiamat Allah turun ke langit dunia secara bahasa jelas maknanya dan itu kita imani ya bukan kemudian makna tersebut ya Allah turun Allah datang ya kemudian tangan Allah mata Allah kaki Allah yang disebutkan dalam banyak hadis Ya Tidak kemudian itu dikosongkan maknanya Makna diserahkan pada Allah Makna secara bahasa Itu kemudian diserahkan pada Allah Itu jalannya mufawidho. ya Tetapi jalannya ahlu sunnah Mufawidah maksudnya adalah bagaimana menyerahkan Kaifiyahnya Menyerahkan bagaimananya Hakikatnya tentang sifat-sifat tersebut Maka itu diserahkan kepada Allah Tetapi makna secara bahasa Kita wajib beriman Bahwa Allah turun benar Allah turun Kita beriman Ya, karena Allah mengabari Allah turun, maka kita beriman. Allah datang, maka kita beriman bahawa Allah datang tentang bagaimananya. Karena Allah tidak mengabarkan, maka kita serahkan kepada kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak surah yubayyin secara bahasa maka ditafsirkan dan juga dijelaskan makna secara bahasa bahwa Allah datang, ya. Bagaimana? Secara bahasa datang, yaitu sesuatu yang datang. Walaupun tidak sama, ya. Satu benda dengan benda yang lain pun datangnya berbeda. Adalah dengan jalan kaki, adalah dengan terbang, adalah dengan, ya, merayap, ya, berbeda-beda. Itu antara makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya perkataan itu penuh kudam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumusyaiyun minha. Dan kita tidak menolak dari nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut sedikit pun. Kita tidak menolak. Waalaikum. Nama dia Abu Rasul Hak. Dan kita mengetahui bahwa apa yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Walaupun rujuk Al Rasulillah, Nsallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak menolak, jadi ya, kita tidak menolak kepada Rasulullah, Nsallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menolak dari apa yang didatangkan oleh Rasulullah, Nsallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhatikan di sini asyah yang pertama la naruju shay'an min al-nusus kama yaruju al-muftadia. Kita tidak akan menolak nas-nas yang ada sedikitpun, sebagaimana para muqtadi'ah, Dia, orang-orang Ahlul Bid'ah itu menolak nas-nas. Li'anahatul Khalifah ukulahukum. Karena nas-nas tersebut bertentangan dengan akal-akal mereka, maka mereka menolak nas tersebut. Fyirudun danusosa oil hakimun al ukul. Mereka menolak nas-nas dan mereka berhukum dengan akal-akal mereka. Itulah jalannya muqtadi'ah Sedangkan yang kedua, dan kita mengetahui bahwa apa yang didatangkan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah hakun, adalah kebenaran. Ya, apa yang didatangkan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Majah Abi Huraisah lesafih khatar, waraisafih tadzilil walat albi. Ini penting. Ini bermakna di firman Allah Bapa Allah Bapa Allah Bapa Allah Bapa Allah Bapa Allah Bapa Allah Bapa Allah Bapa Allah tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hadis yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran semuanya. Dan tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Walaisafihi <tid> tadlil. Tidak ada di dalam hadis Nabi. Itu yang menyesakkan. Walatalbis. Tidak ada yang meragukan. Ya Tidak ada yang mengacaukan. Wa innama huwa hakun al-hakikatihi. Akan tetapi. Justru yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran ya sesuai dengan hakikat yang ada ya sesuai dengan kenyataan maka itu adalah kebenaran Jaabi asdaqul khalqi alaihi salat wassalam yang tidak akan dari di mana berita-berita tersebut hadis-hadis tersebut didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asdaqul khalqi manusia yang paling jujur yang tidak berucap dari hawa nafsu Al-aminul ma'mun alaihi salatu wassalam Beliau adalah seorang yang amanah Seorang yang dipercaya Fama ja'abihi hakun ala zahirihi wa'ala hakikatihi Maka apa yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran Baik secara zahirnya ya, Secara luarnya Wa'ala hakikatihi dan juga hakikatnya adalah kebenaran tentunya penjelasan ini ikhwah wa akhwat fillah jazakumullah khairan penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan adalah untuk menutup ya jalan-jalan sesat ya di mana akal akan masuk ke dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala akal akan masuk ke dalam hadis-hadis Rasulullah ya seakan-akan akal tersebut membawa sesuatu yang baru yang tidak pernah didatangkan oleh Rasulullah yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka semua itu adalah kesesatan Ya, karena semua perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah didatangkan semuanya dan tidak ada yang tertinggal satu permasalahan pun kecuali semuanya telah dijelaskan kepada umat ini. Wa lanaruddu Rasulillah dan kita tidak akan menolak apa yang datang dari Rasulullah. Jadi ya, kita tidak akan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yfa'alu ahlud dhalal alladziina yarudduuna 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti jalannya orang-orang yang sesat, ahlul bolar, orang-orang yang sesat, di mana mereka menolak Rasulullah SAW. Farasulu yaqulian zilu rabuna wahum yaqurun yang zilu amruhu. Bagaimana penolakan mereka terhadap Rasulullah? Syaikh Sulaiman menyebutkan contohnya adalah tak kala Rasulullah SAW mengatakan yang zilu bahwa Tuhan kita. Turun, ya, yang zilu. Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Sedangkan mereka ahlu al-bid'ah, ahlu taala, mereka mengatakan yang amruhu, ya, yang turun adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fyastadriquna, ala, ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, istadroka, fyastadriqum, itu artinya dari kata abroka yudriqum, mengetahui yastadrik artinya lebih mengetahui maka dengan perkataan tersebut ketika Rasulullah mengatakan Allah turun ke langit dunia kemudian ahludz dhalal mengatakan bahwa yang turun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala maka yang seperti ini mereka ahludz dhalal yastadrikun ala Rasulillah ya bahwa mereka mengatakan bahwa mereka lebih tahu daripada Rasulullah mereka lebih berilmu daripada Rasulullah Ya, mereka bisa menafsirkan, bisa menjelaskan ya apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Itu maksud daripada istidrah dan tentunya ini adalah jalan sesat. Rasulullah tidak mengabarkan Ketika Rasulullah mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, bahwa Tuhan kita turun ke langit dunia. Rasulullah tidak menjelaskan bagaimana turunnya, apa yang turun tidak, tetapi jelas secara zahir, secara bahasa bahwa yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disampaikan kepada para sahabat, Para sahabat mereka yang ahli bahasa, mereka adalah orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab, yang bahasanya masih sangat murni, mereka pun tidak menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana turunnya Allah? Apa maksudnya turun? Apakah perintahnya tidak ada? Mereka beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sinilah pembeda antara jalannya Ya, Ahlu wal jamaah dengan jalannya anut bolad. Ya, mereka istibrak kepada Rasulullah. Mereka menuduh bahawa Rasulullah saw menjadi bahawa mereka lah yang mengetahui maksud daripada wahyu yang sampai pada Rasulullah saw. Wa yakulunama bayna rasul ma bayyana rasulul hakika. Ya, mereka mengatakan Rasulullah tidak menjelaskan hakikat daripada makna turunnya Allah. Ya, fala yanzil rabbuna walhaqqu annahu yanzil amruhu. Ya, Allah turun ke langit dunia, mereka mengatakan kenyataannya yang turun bukanlah Allah, tetapi yang turun adalah perintah perintah Allah. Itu perkataan sesat mereka. Fahadha istidrak al-rasul. Ya, maka yang demikian adalah istidrak kepada Rasulullah, yaitu menyangka bahwa mereka lebih mengetahui daripada Rasulullah. Wa kadhalika waja'a rabbuka Demikian juga berita dari Allah Subhanahu wa taala dan datang Rabb kamu waja'a rabbuka wal malaku safan safa. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala datang dalam keadaan para malaikat mereka berbaris secara rapi di atas pimpinan di bawah pimpinan malaikat Jibril alaihi salam. Lafaz yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah waja'a rabbuka dan Rabb kalian, Rabb kamu datang pada hari kiamat. Ya kulo amruhu. Tetapi mereka anggaplah orang-orang yang sesat mengatakan yang datang adalah perintah Allah, bukan Allah. Fahamnya istidrak istidroh Al Quran. Maka ya, yang seperti ini adalah istidroh Al Quran. Ya, perasanlah mereka bahawa mereka lebih mengetahui, lebih berilmu daripada Al Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mengambarkan bahwa Allah datang, ya mereka mengambarkan bukan Allah yang datang, tetapi disebut ini adalah, ya uh, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala istidrakun ala rabbil alamin Subhanahu wa taala itu adalah istidrak kepada Allah yang nya lebih pandai lebih pintar Lebih muta'awwi daripada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya tawani wa afdillah rahimakumullah perkataan Ibnu Qudamah wa la nasifullah bi akthara mimma wasafahu bi nafsihi dan kita tidak menyifati Allah Dengan Sifat-sifat yang lebih Dari apa yang Allah Sifati terhadap dirinya Kita tidak akan menyifati Allah Dengan sifat yang Lebih dari apa yang Allah sifati Atas dirinya Artinya tidak boleh kita Menyifati Allah dengan sifat yang Tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila abad wala ghaya ya tidak boleh kita dengan had dengan membatasi ya tidak boleh kita membatasi membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala wala ghaya tidak boleh kita dia ya, menentukan akhir ghaya itu akhir menentukan akhir ataupun batasan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Laysa ka mitlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dan tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun ya tidak ada makhluknya tidak ada selain Allah yang menyerupai Allah sedikit pun wa huwa as basir dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat Akhwani fillah rahimakumullah larangan kita tidak boleh menyifati Allah dengan sifat yang tidak pernah disebutkan oleh Allah dan rasulnya Ya. Kadza alika nahnu nattabi wa la nbtadi. Perhatikan jalannya Ahlu sunnah wal jamaah. Kita jalan kita adalah ittiba dan jalan kita bukan ibtida. Ya. Jalan kita adalah mengikuti dan jalan kita bukanlah ibtida, mengadakan perkara yang baru. La nasifullaha bi ghairi ma Kita tidak akan menyifati Allah Ya, dengan selain dari apa yang Allah sifati terhadap dirinya sendiri, li-an atasma Allah sifat tauqifia. Karena nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah tauqifia. Waqafa iwaqiful tauqifian itu artinya berhenti bahwa nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya harus berhenti berhenti di mana berhenti pada apa yang Allah ucapkan dan apa yang Allah apa yang Rasulullah jelaskan berhenti di situ kalau tidak pernah Allah sebutkan tidak pernah Rasulullah sebutkan ya maka yang demikian kita tidak boleh menifati Allah Subhanahu Wa Taala karena asma' dan sifat taufiyah ya sebagaimana pembahasan ibadah Bahwa ibadah adalah taukifiyah. Ibadah adalah menerima apa adanya, apa yang didatangkan oleh Rasulullah, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu yang kita amalkan. Di luar dari itu maka taukifiyah, maka tidak boleh. Ya, itu maksud dari taukifiyah. Demikian juga pembahasan asma dan asma dan sifat, maka itu adalah perkara taukifiyah. فَنَعْمُ لَا نُسَمِّي رَبَّنَا وَلَا نَصِفُهُ Ilah dimajamili kita buasuna. Kita tidak akan menyifati Allah, tidak akan memberi nama Allah dengan nama-nama yang mulia, kecuali nama-nama tersebut yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Walla najfi fulahu asma'an min endi amfu Dan kita tidak akan mengadakan nama-nama yang itu datang dari kita, bukan datang dari Al-Quran dan Sunnah. Walla najfi fulahu sifat min endi amfu Demikian juga kita tidak akan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Ya. Hadhihi qa'idatun anna al-asma' hadhihi qa'idatu anna al-asma' la yuthbutu minha aw la yuthbutu minha illa ma fil kitab wa sunnah. Inilah kaedah dalam asma dan sifat bahwa kaedahnya adalah Taukifiyah, yaitu wajibnya Kita berhenti kepada apa yang Disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah, dan kita Tidak akan menetapkan nama maupun Sifat, ya, kecuali Apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah Bila haddin wala gaya Tanpa had, tanpa batasan Haddin wala gaya Tanpa akhir gaya Ya Maksudnya adalah Ay anana lanukayifu Sifatillahi Subhanahu wa ta'ala Bahawa kita tidak akan menanyakan Kaifiyah, menanyakan bagaimananya Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan Menanyakan bagaimana itu ingin Membatasi sifat Allah tersebut Ya, fanaquruludah waqayatihah, wakafiyataha. Sehingga kita menyebutkan batasan-batasan daripada sifat Allah tersebut. Ya, waqayatihah kita menyebutkan akhir daripada sifat-sifat tersebut. Ya, wakafiyataha dan kita tidak akan menanyakan tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadares min alminna, walaminakdurina. Kenapa demikian? Ya ketika Allah mengatakan tangan Allah misalnya ketika Allah mengatakan datang kemudian tidak boleh bagaimana datangnya bagaimana tangan Allah seperti apa tangan Allah kenapa ini tidak boleh jawaban ya secara kaidah karena itu tidak pernah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah tetapi secara akal kenapa tidak boleh menanyakan yang demikian ya karena itu ilmu kita tidak sampai di situ. Ilmu kita yang terbatas, yang sangat terbatas, itu tidak akan sampai di situ. Dan yang kedua, wala min makdurina. Yang kedua, karena itu bukan dari kemampuan kita. La ya'lan muhududaha wa gayakiha wa bayfiyyataha illallah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang tahu. Ya tidak ada yang tahu tentang batasan akhir dan juga kaifiyatnya sifat Allah bagaimananya sifat Allah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala bahkan seluruh makhluk tidak ada yang tahu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala kemudian Ibnu Kudamah menyebutkan dalilnya yaitu laisa kamitslihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hadhihi al ayah al-karimah hiya al-qa'idah fi hadha al Ayat ini adalah kaidah dalam bab kita pembahasan kita yaitu asma dan sifat. Kaidahnya adalah dari ayat ini. Laisa kamiilih sayyun wa huwa samiul basir. Ini kaidahnya. Dari sinilah kemudian Akidah al sunnah wal jamaah dibangun di atasnya. Allah Jalaluh Allahu Raisa kami telah disyakun bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun, ya tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dari makhluknya semua makhluknya, ya tidak ada yang sama dengan Allah. Walaupun asma' wa sifat tusbihuha sifatul wa asma' al makhlukin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama dan Allah memiliki sifat yang tidak serupa dengan nama dan sifat semua makhluknya. Wa ingkam Yusufuna biha, wa Yusamuna biha. Walaupun makhluk tersebut disifati dengan sifat itu, dinamai dengan nama itu. Lakin ma'alfariq al-azim Akan tetapi Nama dan sifat tersebut Yang terjadi perbedaan Antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Sekedar sama namanya Sekedar sama Dari sisi Lafad sifatnya Falfalik lahu sam'un Wal makhluk lahu sama Wal falik lahu basar wal makhluk lahu basar Allahu yatakallam wal makhluk yatakallam Contohnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, makhluk pun memiliki pendengaran. Allah memiliki penglihatan, makhluk pun memiliki penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berbicara dan makhluk juga juga berbicara. Laakin ma alfariqu baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk Tetapi sungguh berbeda antara antara sifat khaliq dengan sifatnya siapa? sifatnya makhluk. Fa nahnu la nusabbih sifat ar-rabb jalla wa ala bi sifat al-maliki maka ahlussunnah waljamaah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bal nu'minu anna sifat al-khaliq taliku bihi khassah. Taliqu Bih, wakhasatan Bih Jalla wa Ala, wakhasatan Bih Jalla wa Ala. Dan kita beriman bahawa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala Sang Khalik itu sesuai dengan Allah. Dan sifat-sifat tersebut khusus milik Allah. Ini yang jadi catatan kita, yang kita garis ini bahawa sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan ya kemuliaan Allah, sesuai dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sifat-sifat tersebut khusus yang punya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluknya tidak memiliki sifat tersebut. Wahsiah makhluk ini khusus begitu buat alam kubis. Demikian sebaliknya, bahawa sifat makhluk adalah sifat yang khusus buat mereka dan sifat yang sesuai dengan keadaan mereka. Ya Sifatnya seorang manusia Berbeda dengan sifat, ya, hewan yang namanya sapi misalnya. Ya, masing-masing punya kekhususan dari sifat tersebut dan juga sesuai dengan keadaannya, ya, masing-masing. Seorang manusia berjalan dengan dua kakinya, ya. Demikian juga sapi berjalan dengan empat kakinya. Maka sesuai dengan keadaan masing-masing dan khusus buat mereka masing-masing. Maka demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahehir Masha'Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Lebih kami telah disyari. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bila sesungguhnya Sama, walau Baca seperti Baca, walau Kudrah seperti Kudrah, walau Ia seperti Ia, walau Wajah seperti Wajah, fala musabahat fala musabahat Sehingga antara Faliq dengan Makhluk, antara Allah dengan Makhluknya. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memiliki kudrang yang tidak sama dengan kudrang makhluknya. Allah memiliki tangan tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah memiliki wajah tidak sama dengan wajah makhluknya. Ya, maka. Tidak ada musabah, tidak ada keserupaan, tidak ada kemiripan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kalau diteliti, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai makhluknya sedikitpun. Hada Basir. Ya, maka ini adalah bantahan terhadap ya kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demikian juga potongan ayat yang kedua tadi disebutkan bahwa leisa kami telih say allah basir ini adalah kaedahnya amusan wajah di dalam memahami asma dan sifat. Ya ternyata di dalam ayat ini ada dua makna yang sangat jelas makna yang pertama leisa kami menolak penyerupaan Allah kepada makhluknya tidak serupa antara Allah dengan makhluknya dalam segalanya. Kemudian sisi yang kedua allah wasami al-basir dan Allah subhanahu wa taala maha melihat. Ya. Maha mendengar dan Maha melihat maka ini menetapkan Aslami al Basir bahwa Allah mendengar dan Allah melihat maka pada bagian yang kedua ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala punya nama dan punya sifat yang di sini nama dan sifat itu tidak serupa dengan makhluknya sisi yang kedua menetapkan bahwa Allah punya nama dan sifat ya inilah nak tidak ambil senarai jemaah Rodul ditampil maka bagian yang kedua ini adalah bantahan terhadap Kelompok yang mengosongkan takfir, itu artinya mengosongkan, mengosongkan makna, ya tangan, ya bukan tangan, mata bukan mata, kaki bukan kaki, itu maksudnya mengosongkan. Ya, sekadar lafadznya saja yang ditetapkan, lafadznya yang diterima, maknanya dikosongkan, dihilangkan semuanya itu takfir. Dia ya, menghilangkan makna dari sifat tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat ini. Ini adalah bantahan bahwa semay al-basir, sisi yang kedua dari ayat tadi, itu bantahan terhadap mereka yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu asbab Allah berilhati hidzat ma'us sifat dan Allah telah menetapkan untuk dirinya nama dan sifat bahwa semay basir itu dalam firman-Nya sisi yang kedua tadi, bagian yang kedua tadi, yaitu bahwa semay basir bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. As-Sami' hada ismun min asma'ihi, Al-Basir ismun min asma'ihi. Ya, masing-masing itu adalah nama di antara nama-nama Allah, As-Sami', Al-Basir, ya. Was-sama' wal-basar sifatani min al Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mendengar dan melihat adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah taala inni ma'akum asma'u wa ara. Allah berfirman dalam surah Qaaf ayat 46, inni ma'akum asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat kalian berdua. Asmah, fahu yasmah, wajubsir Subhanahu wa Taala. Ma'ya f'alu al falqoh. Ya Allah mendengar dan Allah melihat, Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Wallahu bima ta'maluna basyir dan Allah Subhanahu wa Taala Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Yubsir mata maluna, wathukhla, wathukhuna alaihi Subhanahu wa Taala. Allah melihat apa atas apa yang kalian kerjakan semuanya. Dan kalian tidak bisa menyembunyikan perbuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladi yang rokahinatakum. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang melihat kalian ketika kalian berdiri. Watafalubakafisa didin. Tak kala kalian bersama dengan orang-orang yang sujud. Ya, inna hubuasamiul ali. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengatahui. Wa yaqulu li Musa wa Harun innani ma'akum asma'u wa Demikian juga Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan sahabatnya yaitu Harun, ya. Allah mengatakan kepada keduanya innani ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa aku mendengar dan aku melihat kalian. Yasma'u yaqulu lahum Fir'aun. Allah mendengar apa yang diucapkan Firaun kepada keduanya. Wa yara yukapiluhum bihi min aljabaruti wa tagyan dan Allah pun melihat ya atas tanggapan mereka tanggapan Firaun kepada keduanya dari ya keinginan dari kemungkaran ya dari penentangan ya datang dari dari Firaun. Akhwani fillah rahimi warhamkumullah jami'an itu penjelasan daripada ayat tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir bahwa akidah ahlu sunah wal jamaah adalah laisa kamitslihi syai'un yaitu menetapkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya sama sekali Kemudian yang kedua gua uas Sami'ul Basir bahwa Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan memiliki sifat maka ditetapkan pada bagian yang kedua ini wa huwa sami'ul Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha Maha melihat artinya penglihatan adalah sifat Allah pendengaran adalah sifat sifat Allah Subhanahu wa taala wa al-ulu kama qala wa nasifu bima wasafa bihi nafsuhu la nata'addza Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan wa yanqulu kama dan kita mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Allah wa nusifu bima dan kita menyifati Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya la ta'addada lik kita tidak melampaui batas kita tidak melebihi dari perkara tersebut apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ikhwani wa akhwati Rahimukumullah Syekh Saleh Fawzan Habibullah Taala semoga Allah menjaga beliau melanjutkan kalam kalam Allah Subhanahu wa taala maka apa yang kita ucapkan sebagaimana firman Allah tadi laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as basir al-ayat takhiruha qa'idah wa naruddu biha 'ala al-musabbihina wa naruddu biha maka ayat ini menjadi qa'idah Yang menjadi qa'idahnya Ahlu sunnah wal jamaah Ya, kaidah aqidah wassna jamah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga di sini kita menolak musyabbihah dan menolak mu'tazilah. Menolak orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan yang kedua, menolak orang-orang yang mengosongkan makna yang ada di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ada dan kita tidak melampaui batas. Nasifuhu bimawasabih nasuhu kitabih atau Nisai Rasulih, la nata ada kita menyifati Allah dengan sifat yang disebutkan oleh Allah atas dirinya dan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah atas Allah Subhanahu Wa Taala, la nata ada kita tidak akan melampaui batas kita tidak akan keluar dari apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya, lianha dalba. Tauqifin, la matkal fihilil akul wal afkar wal istihsan. Karena dalam pembahasan ini, dalam bab ini adalah bab tauqifin. Bab wajibnya kita berhenti. Wajibnya kita mencukupkan diri dengan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan di situ akal untuk masuk ke dalam pembahasan ini, afkar. Demikian juga pemikiran-pemikiran kita. Ya, ide ide kita istihsanah perkara-perkara yang kita anggap baik tidak bisa masuk dalam pembahasan ini karena ini adalah pembahasan tentang asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala maka semuanya dikembalikan Pada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul inna kudama al ta'ala wa la yabluhu Wasful wasifin wa la yabluhu wasf al-wasifin wa nu'min bilqur'ani kullihi Mahmuhkamahu, wa mutasyabihahu, ya. Muhkamih, wa mutasyabihih. Selanjutnya Ibn Qudamah mengatakan dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sampai, ya, tidak akan sampai dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang yang menyifatinya. Artinya tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu hanya Allah Sedangkan makhluk tidak bisa mengetahui Hakikat yang secara sempurna Tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tersebut Karena Allah tidak mengabarkan Dan hakikatnya Bahwa nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah perkara gaib Akidah al-sunnah wal jamaah Adalah perkara gaib Itu Beriman dengan semua berita yang datang Dari Allah dan Rasulnya Sedangkan berita goib yang tidak pernah Dibatangkan oleh Allah dan Rasulnya Maka kita serahkan kepada Allah SWT Karena Allah tidak mengabarkan Ini kaidah umum Dalam masalah perkara goib Ya Termasuk dalam perkara goib tersebut adalah ini Perkara asma dan sifat Allah mengabarkan beberapa nama Allah Walaupun tidak semuanya Ya, dan Allah mengabarkan sifat-sifat tersebut. Maka itu adalah perkara gaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabarkan kepada kita, maka kita beriman. Ya. Sedangkan menanyakan lebih dari itu tentang perkara gaib dari Asma dan sifat tersebut, maka tidak bisa karena Allah tidak mengabarkan. Dia ya, sama dengan perkara yang lain ketika Dikabarkan tentang jin dan setan misalnya. Ya. Kemudian seorang bertanya, bagaimana jin dan setan bisa secepat itu? dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bagaimana setan bisa berjalan di dalam darah kita maka itu perkara yang raib kita serahkan kepada Allah Supaya anak wa taala dia tidak boleh memerintah kalau kita masuk di perkara itu yang kita tidak berilmu kita tidak mengetahui maka seseorang ketika berbicara dalam masalah itu akan berbicara pada sesuatu yang dia tidak berilmu, sesuatu yang dia tidak mengetahui maka pasti akan berbicara yang salah اخوف بالله رحمكم الله Juz'ul Fauzah beliau melanjutkanlah apa daya sifatnya Yesiuf Allah tidak ada seorang pun yang mampu menyifati Allah wa Inna Mu'allah Jalawah wala dhiyasi funa sahu tetapi yang bisa menyifati adalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyifati dirinya sendiri au yasifuhu Nabihu Alaihissalatu Wassalam ataupun apa yang disifati oleh Nabi saw melalui wahyu yang Allah berikan kepada nabiNya saw Amma ghairun nabi min al-khalqi fala yastati' an yasifa Allah azza wa Sedangkan selain nabi sallallahu alaihi wasallam di antara semua makhluk yang ada maka tidak akan bisa menyifati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa la yuheetuna bihi 'ilman illa salqaha ayat 11. Allah berfirman dan makhluk semuanya tidak akan melingkupi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu, artinya ilmu mereka tidak akan mencapuk apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya sedikit sekali mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Walla yuhiilu nabi ebbilahi. Maka mereka tidak akan mampu untuk ya mengetahui secara sempurna. Uh, mengutami makna hakikatnya makna sebenarnya tentang Allah ya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang ilmuna'hu illa ma'ali ma'allmahu iyyahu antari lakum tajehal <tik> shay' hal taa'ati antasifahu ya maka Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak akan bisa disifati dengan sifat-sifat yang tidak disebutkan di dalam Al Quran dan Sunnah Ya. Maka Syekh Al-Fauzan ingin menyatakan bagaimana mungkin kamu akan bisa ya menyifati sesuatu yang kamu tidak tahu, ya, sesuatu tersebut. Ya, bagaimana kamu menyifati sesuatu tersebut? La tasifu anta sifaa'a syai'an la Maka kamu tidak akan bisa menyifati sesuatu yang kamu tidak tahu sesuatu tersebut. Fa an la ta'lam Allah maka prakteknya pada sifat Allah adalah antara la ta'lanu dzat Allah. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui dzat Allah. Ya, engkau tidak mengetahui dzat Allah. Wa asma'uhu wa sifatuhu. Engkau tidak mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, asma'uhu wa sifatuhu. Engkau tidak mengetahui nama dan sifat Allah. Wa la antasifat an tasifa subhanahu wa ta'ala engkau tidak akan bisa menyifati kecuali Allah Subhanahu wa taala wa innamahu wallazi yasifuha taqiyyan bisa menyifati adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menyifati dirinya sendiri atau yasifuha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima yuhhihi atau yang disifati oleh Rasulullah atas wahyu yang diberikan kepadanya la'anahu 'alam bi nafsihhi wa bi ghairihi jalla wa karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mutakwini tentang dirinya dan juga tentang selainnya, artinya semua makhluknya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu Wataala. Gambaran lebih dekatnya lagi bahawa kita masing-masing mengetahui tentang diri kita sendiri. Kita tahu siapa diri kita, ya. Itu pun ternyata untuk menyifati secara total, ya kita tidak bisa. Ada banyak hal yang ada dalam tubuh kita ini yang kita tidak mengetahui. Padahal itu diri kita sendiri, ya. Bagaimana darah, bagaimana dia ya, terbentuknya darah, bagaimana organ-organ yang ada, bagaimana cara kerjanya sekian puluh tahun bekerja tanpa berhenti. Ternyata bisa terus kerja dan seterusnya Banyak sekali hal yang kita tidak tidak mengetahui, ya, tentang roh. Bagaimana roh itu ada di mana? Dari kepala, ada di leher, dari tangan. Tidak ada yang tahu Tentang diri kita sendiri kita tidak tahu Bagaimana kemudian akan menyifat Maka kita beriman dengan Al-Quran Ya beriman dengan Al-Quran Apakah itu dalam ayat-ayat yang muhkam Maupun ayat-ayat yang mutasyabih Hadhihi tariqatu ar fil 'ilmi yaquluna bil-Qur'ani kullihi muhkamahu wa mutasyabihih. Itulah jalannya ar fil 'ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya. Ya. Mereka para ulama tersebut mereka mengatakan nu'minu bil-Qur'ani kullihi. Kita beriman dengan Al-Qur'an semuanya. Wa apakah itu ayat-ayat yang muhkam ayat-ayat yang jelas maknanya tanpa perlu penjelasan dari yang lain, dari ayat yang lain maupun hadis yang lain ada juga ayat-ayat yang mutasyabih Ya kita juga beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang tidak bisa difahami dengan benar kecuali dengan memahami dari ayat lain atau Dipahami dengan hadis lain. Panoruzu almutasyabih ila almuhkam wa alfasiruhi. Maka kita kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih maknanya kepada ayat-ayat muhkam dan kita tafsirkan ayat-ayat mutasabih dengan ayat-ayat yang muhkam kullun min 'indi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala baik mutasabih maupun muhkam. Amma alladhi ya'khudhu al-mutasabih wa yatruku al-muhkam fa hadza yu'minu bi ba'd al-kitab wa yakfuru Sedangkan orang-orang yang mengambil mutasabih kemudian tidak menjelaskannya dari yang muhkam Cukup mengambil anggota shabih, kemudian Dikaksirkan sendiri, dipahami sendiri Maka sungguh ini telah mengambil Sebagian kita dan menolak sebagian kita. artinya mengambil Sebagian isi Al-Quran dan menolak sebagian Isi isi Al-Quran Fadladi ya'kudu awwal al-ayuh wa yakul Laisyakabit lihisey Praktek dari Perkataan beliau ini Bahawa kita beriman kepada mohkam dan Anggota shabih Adalah seperti ini Kakak seorang mengambil awal ayat ayat yang menjadi kaidah tadi leisa kami tridiseun ayat yang kedua atau bagian yang kedua wah boleh sembilan belasir ya seorang yang dia mengambil awal ayat yaitu itu leisa kami bahwa Allah subhanahu wa taala tidak serupa dengan hambanya dengan makhluknya semuanya ya maka kemudian dia mengatakan ayat yang dulu ala nafisifat Kemudian dia mengatakan bahwa ayat ini menolak semua sifat Allah Kenapa? Karena alaih saka mitlilih syaih Kalau kita menetapkan pendengaran untuk Allah, penglihatan untuk Allah, tanah untuk Allah ya, Maka sungguh kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya Itu perkataan mereka Kenapa? Karena mereka mengambil sebagian ayat dan tinggalkan sebagian yang lain Ya, lihatlah nalau asbat na sifat asbat na alus Kenapa? Karena kalau kita menetapkan sifat-sifat tersebut, maka kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika kita mengatakan Allah melihat, Allah mendengar, ya Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, maka kita menyerupakan dengan makhluknya. Ya, maka inilah ya, jalan yang mereka ambil ketika mereka mengandung sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lain ya padahal kita tahu tadi bahawa ayat bagian yang pertama Alayshatul Mida Syiah itu adalah menafikan keserupaan Allah dengan semua makhluknya tetapi kemudian tidak sampai di situ, harus dijelaskan pada bagian yang kedua Wa huwa semi'il kertasir, tetapi Allah maha mendengar dan Allah maha maha Melihat. Hada mina ladinafikurubihim zaid maka orang yang mengambil sebagian ayat seperti ini kemudian menetapkan pemahamannya tanpa merujuk kepada ayat yang lain maka sembuh orang yang demikian hati mereka ada kesesatan dia nampu lagi akul bilayah kuliah karena tidak mengambil ayat secara keseluruhan kofiy alfirihal yulub wasmiul basir di bagian kedua ketika Allah berfirman wa huwa sami'ul basir athbata bi nafsihi wasifat, al asma wa sifat padalala anna itsbathaha la bagian yang kedua ketika Allah menyebutkan wa sami'ul basir dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mendengar. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat maka ayat ini Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan pendengaran dan Penglihatan Dan penetapan terhadap pendengaran dan Penglihatan tersebut tidak Mengharuskan menyerupakannya Dengan makhluk Kenapa? Karena masing-masing sesuai dengan Keadaannya Ya, Pendengaran Allah sesuai dengan keagungan Allah Sesuai dengan kesempurnaan Allah Pendengaran makhluk sesuai dengan ya Sifatnya makhluk, sesuai dengan keadaan makhluk Keadaan lemahnya makhluk Keadaan kurangnya makhluk Ya. Maka yang demikian tidak mengharuskan musyabahah menyerupakan dengan menyerupakan dengan makhluk. Wa sadalika allazi ya'khudhu akhir fa ya'khudhu akhir al Contoh yang kedua, mereka kelompok yang tidak mengambil bagian yang pertama, mereka hanya mengambil bagian yang kedua yaitu wa huwa sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yaqul hadha ma'nahu bahwa musyabihat bi khalqihi la farq bayna sam'i wa basari khalqi wa sam'i Kelompok yang kedua adalah kelompok musyabiha, mereka-mereka yang menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa atau menyerupakan Allah Subhanahu wa dengan makhluknya Dari mana? Apa dalil mereka ini dan dari mereka bahwa samiul basir, bahwa Allah Maha Melihat, dia ya, Maha mendengar dan Maha melihat. Maka mereka mengatakan apa? Ini maknanya bahawa, ya, pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Maka mereka menyebarkan Allah dengan dengan makhluknya. Naful, maka mereka luruskan pemahaman tersebut, Akidah yang menyalahkan tersebut. Hafan musabbihun beriau jalan yang seperti ini adalah jalan musabbiha. Orang yang menyebarkan Allah dengan makhluknya tidak melindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesesatan tersebut. Dia menghuyat ruku awal ayah Kenapa sampai mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya? Karena mereka meninggalkan bagian pertama dari ayat tadi. Naisah Kamili Shai, ya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Wajahku tu bi akhiriha. Mereka hanya mengambil akhir dari ayat tersebut. Waladiyakudu bi awaliha. Wajat ruku akhiraha dan muatil, ya. Sedangkan orang yang mengambil awal ayat dan meninggalkan ayat yang kedua atau bagian yang kedua, maka dia adalah muakir, maka dia akan mengasongkan ya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala wa amman mu'min al-muwahhid fa huwa alladhi ya'khudh al-ayah kullaha ya'khudh al-ayah kullaha wa yaqul kullu min 'ind rabbina sedangkan orang yang beriman seorang muwahhid seorang sunni seorang muslim wal jamaah maka janji adalah mengambil awal ayat dan mengambil akhir ayat mengambil semua ayat tanpa meninggalkan sedikit pun dari ayat tersebut kullu min 'ind rabbina kenapa demikian karena semua itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Bshawni filah rahimani wa rahimum jamian. Selanjutnya, wala muziru anhu sifatan bin sifatihi li shanaatin sunniyat. Dan kita tidak akan menghilangkan satu sifat dianggap sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala, karena adanya makna yang negatif pada makna-makna yang disebutkan oleh kelompok-kelompok sesat tersebut maksudnya adalah wa nanu natsbitu ma wasfalla bih nafsuhu wa usanna alayna almuqaddira ya jalan kita adalah akidah asy'ariyah dan jamaah adalah sifat adalah menetapkan ya. apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya walaupun ya, ada kelompok-kelompok yang kemudian menjelek-jelekkan Manhas tersebut akidah tersebut seperti contohnya mu'tilah mereka mengatakan antum syabihah ya mereka mengatakan ketika kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sami'al basir mereka mengatakan bahwa kalian musyabihah kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya antum mujassimah ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan Allah memiliki wajah Allah memiliki kaki kemudian mereka mengatakan bahwa kalian adalah mujassimah Ya kalian itu mewujudkan jisim ataupun jasadnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mujasimah dari kata jisim jisim itu banyak. Mujasimah artinya membadankan Allah, ya menjasadkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu tuduhan mereka bahwa Allah senang jemaah ah mereka adalah mujasimah. Mereka orang-orang yang menjasadkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa antum hasabiya. Ya, dan kalian adalah hasabiya. Hasabi dari kata hasia. Hasia itu satu yang di pinggir. Hasabiya adalah kalian yang mengetahui kulitnya saja. Kalian orang-orang yang mengetahui hanya bagian yang paling pinggir saja. Kalian tidak tahu hakikat daripada, daripada ilmu tersebut, daripada sifat tersebut. Kenapa? Karena kita hanya menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan. Kita meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan mereka menafsirkan dengan akal mereka dengan pikiran-pikiran ya, mereka dengan berbagai macam ya, pemikiran mereka seakan-akan mereka orang yang alim, orang yang hebat, orang yang penuh dengan ilmu, sehingga bisa menjabarkan dengan berbagai macam jabaran Ya, Maka mereka menyifati al-usna wa jama'ah sebagai hasyawi, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tahu ya, kulitnya saja Ila uskir mayakulun dan masih banyak sekali kalau kita bahas dia ya, dalam bahasan akidah. Banyak sekali sifat-sifat jelek yang disebutkan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, tuduhan-tuduhan mereka ya ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katakan mereka berpegang teguh terhadap manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya. Fa ahli d-dhalal yasifun ahl at-tauhid wa isbat bi annahum mujassimah wa yasifun hum bi annahum salbiah. Ia akhir mayakulun ya mereka selalu menyebutkan ini bahwa ahli sunnah adalah mereka adalah menjasi maulus sunnah dalam usaha mereka menyempurnakan Allah dengan makhluknya Ila menerima yang turun ketika mengatakan bahwa yang sihir orang Allah turun ke langit dunia kita katakan bahwa Allah turun ya karena kabarnya demikian secara bahasa kita jelas bahwa ketika Allah mengabarkan Rasulullah mengabarkan Allah turun yang sihir orang Maka kita tetapkan bahwa Allah turun dan itulah kabar dari Allah, itulah kabar dari Rasulullah SAW. Ya, maka yang demikian kemudian orang-orang yang sesat ini mengatakan kalian musabibah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, seakan-akan kalian mengatakan Allah turun sebagaimana turunnya turunnya hujan misalnya, sebagaimana turunnya burung misalnya. Ya, padahal tidak demikian. Ya, jelas tadi kita bahas di awal bahwa kita menetapkan makna zuhir Makna secara bahasa Bagaimana ketika Allah mengabarkan Allah turun Maka kita menetapkan Allah turun Tentang bagaimana kita serahkan pada Allah Tetapi musyafiha Mereka-mereka ya, yang menuduh pada kita bahawa kita adalah musyafiha Seakan-akan kita mengatakan bahwa Allah turun Seperti turunnya makhluknya Allah ta'ala Al-Fiswabi Haji kita pada Pertemuan kali ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita semuanya, memberikan pemahaman kepada kita semuanya sehingga kita diselamatkan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang jauh dari apa yang ada Rasulullah SAW alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allahumma ta'alna ila warahmatullahi wabarakatuh.